Det lyder som en privatmaskine, der er vrøl med motoren. Vi må hellere stikke hen og se, om vi kan hjælpe dem med noget. Kom til. Er det en større revolution. Nej, jeg skal bare regne til en rør. Det er kun et par minutter. Hovdu, der kommer en regnende ind imod os. Det er værst for ham selv. Du kender vores parole. Skyd først. Og spørg bagefter. Kom her. Du kan ikke fange en flymaskine i luften. Ja, det er al det kun et strejbskud. Han er på højekanten lidt. Hallo, de der. Hvor træffer vi Tintin? Det er den, Mark.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 tuber. Der står i avisen. At jeg har skudt på den ting. Lad de i hoveder. mere med det samme? Holdbytte, der kommer han. Han skal med samme tog som vi. Hvorfor holder vi her? Kom til, lad os se udgangen. i gangen Jamen der er ingen der stikker af toget efter ham Ne hov hov, det er forbudt at af Slip mig mand Der er lige ingen der er sprunget af toget, vi må der efter ham Tænk virkelig Alle bliver på deres og ingen må forlade toget der der Tintin, så ikke hurtigt de er blevet rask Det ham, jeg kender ham Han slår mig ned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 Hente om sider for at bevise sin uskyld, at vi over alle bjerge. Og oh, forstår det ikke nok? Han er jo på. Hold vand i blodet. Han må ikke se, at vi er med på samme færre. Den gangen er I højre, siger af Nækken.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 Vores unge venner vil have kommet til bevidsthed, hvad? Aha, du slapper altså fra politiet. Du havde gjort klogere i at blive bag træmmeren et stykke tid. Men her er et godt øget sted. Denne klippe er 300 meter høj. Det er mærkeligt, at du skal falde ned netop her. Men det skal du altså Har de ikke snart drevet denne spøj temmelig vidt? Hvad er det, de vil mig? Hold op Med ja, den komedie, lille ven Det ved du lige så godt som vi Og nu bliver du verdensmester i udspring På stor højde Desværre med et sørgeligt resultat Vær sgu oppe For det skal se ud som en tilfældig ulykke, måske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 Goddag, her politibetjent, den nedstyrtede flyvemaskine, der ligger der Fandt de noget særligt i den? Nej, ikke andet, ved de siger her Måske er besætningen hoppet ud med farskærm Hvor skal du nu hen, til, Undskyld, jeg må efter ham Naturligvis så Hvad skulle vi dog herinde i krættet efter din skøre hund? Jamen, hvad det? Lyverdragter i et hul træ Så kom banditten altså ned i god behold. Og i lommen her Et stykke papir Hvad står der? Isdagen Myller, En trekant og en dato Hvad må det skal betyde? Hør, ja, hvad bestiller de her på min private grund? Undskyld, men vi er farvel ja,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 Ænden op! Hvilken behælig overraskelse! Selveste Tintin på besøg! Gør bilen frem i vand! Vi tager straks af Det var uklogt at blande dem i vores affærer, men heldigvis er jeg... Tilsynsførende ved en yder speciel nerveklinik, hvor patienterne efter otte timers serbehandling behandling aldrig plejer at komme sig. Nu skal jeg ringe op og bestille tid til dem. Nå, det tror du, din ledebandit. Jeg skal...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 Og vi samler den i bilen I morgen tidlig er vi ute af landet Lyder det fornuftigt, Ivan? Den er ikke rigtig, chef Lotte, uh, nu er det helt mørkt Altså tænder vi projektørerne? Mm, teufel Ivan, nogen har opdaget vores landingsplads kan ud En do, ah! op, eller de er død? Jeg overgiver mig Det regnede jeg også med Hurtigt hente det tre, så jeg kan binde jer to forsvarligt sammen Og ingen nummer Sådan Og lad os så se, hvad der er i sækkene Jamen, det er jo hængesedler i stakkevis Så er I altså falskmyndende Det kan man komme i spillet for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 Det var inde i dårlig vejr, og maskinen strækker. Vi må nødlande. Ja, vi klarer den da. Det, som man tager det, deres tøj at rev i lasser. Goddag, goddag. Se det dog, ser ud. Det er da godt, at jeg har gemt mine drenges tøj i dragkvisten. Hå, min ven, Du skal da et rigtig kostume på, og I så selvfølgelig hertil i morgen. Det er sandeligt elskværdigt af dem. Ægte skosk gæstfrihed. Godmorgen, klokken er otte her af nyhederne. Den tætte tog omkring de britiske øer har forårsaget flere ulykker.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 Så langt du kan komme, og her har du sådan et pakke og lykke på turen du. Tak for al din hjælpsomhed, Mack. Og på gensyn. Vi har en lang vej for os. Ja, nu kan man lugte halede. Og de der huse må være os. Kom, vi går ind på krogen. God aften.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 Siden du kan spørge sig dumt Du har måske aldrig hørt om Uhyret Uhyret? Mener de søslange i Loch Ness? Nej, ah, ikke så kryer, unge ven Jeg taler om uhyret, der husker på den sorte ø Mellem krigs slutsruiner Det er berøgtet For at flå en levende, Hvis han går i land Så sent som for tre måneder siden vi løbte et par absolut derovre, til trods for alle vores advarsler. De roede i en lille hjøl, lille, bille hjøl. Her var blandt som spejl. Men vi så dem aldrig siden. Og førjøret mødte en fisker fra Kiltor og sin skæbne derovre. To lå tyk som ærdesuppe over øen den dag. Arme Mac -rack. Han gik på grund ude for øen. Vi så ham aldrig mere, og før igen forsvandt to andre. Og sådan kunne man blive ved. Det er et græsseligt, du hører. Under tiden kan vi høre de i vind. Hører I det? Så er aftensmænd klar. Hør. Tak. Det er en mærkelig historie med den ø, hva'? Vil de vække mig klokken syv? Jeg har at kigge nærmere på den Kom tag, nu skal vi ud og sejle Hej skibber, kan de sejle os over til den sorte ø? Den sorte ø? Hvad vil de dog derovre efter? Er det træ der leve? Sejle dem til den sorte ø? Ikke for alt det guld der er i hele Skotland Nej, jeg får ondt til at dø nu så den tanke ud af hovedkammerat. Ingen mand her ved nærmere, sig det forbandede sted. Både udlejning. Jeg prøver ham. Åh, hej. Kan jeg låne deres båd? Tja, hvis de ved, hvordan motoren fungerer. Men hvor du tunne hen? Jeg, øh, Jeg vil se lidt på Krayslottet. På den sorte? Næh, så kan det ikke lege min bog. right, så køber jeg den. Her er penge. Værsgo. Øh, no. uh, endnu en, vi aldrig skal se mere. De havde ret, de rare folk i Kiltos Det er du hyggelig sted. Kom til at lære op i Stadsbornet.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 hvis jeg ikke rammer ham med denne her sten, så er det ude med os. Jeg ramte godt nok, men du rører den ikke. Nu løfter den en kæmpe stenblok og smider. Brave tag. Aben blev bange for din flotte stemme. Kom hurtigt ned til båden. For søren.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 Hervet stikker med tidevandet. Kom ud og mød Ronko, hvis I ikke vil drukne som rotter. Han skyder efter indgangen, den fejekal. Hvad har du fundet? En smal revne. Jeg kan lige mave mig op igennem. Og her kan jeg se.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 Med denne her valse fra trykpressen kan jeg stå bag døren og give hver enkelte gog i nøden, efterhånden som de angår Hæng, vi går på sigt, han er væk Det er utvivelsom, Tintin, den sveindhund, der er spil, men han stak af, da han hørte os komme Løb, og er chefen Ivan, Ivan Er du Kommer der flere? Nå, til synligheden ikke. Så skal vi lige have tøjet disse to fyre sammen. Sådan. Det var de fire første, vi fik uskadeligt gjort. Kom tag. Lad os komme ud. Nu har vi en lat pistol. Kom tag. Vi må se, hvem der fløjter der arbejder, Ranko Kan du sige det her i din celle Og glæde dig over At vi fik at ramme på Tintin Om Sitter Må jeg være den første til at gratulere Tintins genfærd Når det Her her Spøgelse Vis mig hvem hjertighed Skån mig Jeg har en gammel mor Manden er blevet vanvittig Han får en sovepille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 Og med usvigelig sikkerhed retter han op igen og lægger, lægger han til landing. Han, han taber højde op. Og... Ja, det, det er en lidt hård landing. Men de tre ombordværende er uskadt. Nu, nu går dommerkomiteen hen imod maskinen og... og... Tillykke. Tillykke. De har vundet en overbevisende sære. Vi har derfor den glæde at overveje den æres pokal.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 Så kan vi lige så roligt gå op og tage ham, hvis han ikke foretrækker at lege fugle mennesker. Politiet kan kalder tænke, politiet kan kalder Tintin, politiet kalder Tintin, -tin. politiet kalder tæn. Operation Ø er i gang. En patruljebåd er på vej. To berømte detektiver er ombord. Skifter Tintin. Hørte I os? Skifter Tintin. -tin.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 Vende ned af alle trapperne Du er en knæt af Kom så bror, nu hopper jeg i Hvorfor ventede du ikke på mig? Nu skal jeg hjælpe dig op Vandgang gang bliver det nok Ja, efter vandgang Vil jeg rente dig om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 Vi skal nok skaffe ham Kosterlussi i en hyggelig zoologisk have. Kom så, Rango. Båden venter kun på os. Jeg skal nemlig sige, at I kan roligt trykke i her visen. Det er ikke mere for mig, at disse her synes falsk, men der er aldrig blevet fundet. Knætten spurgte mig, om han kunne sejle over til øl. Ja, ja, ja, ja, du bare, sagde jeg. Men uhyrede spurgte han, uhyrede <laughs> er mere uhyre den øl i min bosse lom Håber til de er Velkommen tilbage, herr Tintin Jeg, jeg var dagbladet. M må vi ikke få nogle uh, detaljer fra deres... Oh! Besønderligt, Jeg fik jo ikke sagt et ord. <laughs> Ranko. <laughs> du skræmte den fra hvid sands. Radioavisen. Vi bringer en ekstra udsendelse. Dramaet omkring den sorte ø er nu totalt afsluttet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 Ja, så de herrer flyver altså ikke hjem sammen med os. Flyve? Næh, tak. Vi har ikke rigtig fidus til piloter for tiden. Jeg vil endda sige, vi har overhovedet aldrig mere rigtig fidus til piloter. Ja, ja da. Så på gensyn på Møllenborg ved lejlighed.